153. Doctrinele și practicile Jaina Nu se știe aproape nimic despre personalitatea lui Mahavira. Mitologia care îi exaltă nașterea și anumite episoade din viață este ca și cea conturată în jurul lui Buddha, mitologia tradițională a Indiei. Canonul Jaina a fost redactat între secolele 4-3, înaintea erei noastre, dar unele pasaje sunt mult mai vechi și mai conservă poate cuvintele însă și ale maestrului. Ceea ce pare să caracterizeze învățătura lui Mahavira este interesul pentru structurile naturii și pasiunea sa pentru clasificări și numere. S-a putut spune astfel că numărul îi prezitează sistemul religios. Într-adevăr se afirmă trei feluri de conștiință și cinci feluri de cunoaștere adevărată, șapte principii sau categorii, cinci feluri de corpuri, șase nuanțe sau culori leșa, care definesc meritul sau lipsa de merit a sufletului, opt feluri de materie karmică, 14 stadii de desăvârșire spirituală, etc. Leșa se scrie L E S cu accent ascuzit h a pe de altă parte, Mahavira se distinge atât de pașva cât și de Buda prin rigorismul său ascetic, cerându-le adepților lor nuditate permanentă precum și numeroase interdicții. Mahavira neagă existența unui zeu suprem, nu însă și pe aceea a zeilor. Aceștia, din urmă, se bucură de o anumită beatitudine, dar nu sunt nemuritor. Totul este dominat de carman, cu excepția sufletului eliberat. O trăsătură caracteristică a Jainismului care îi pune în evidență structura sa arhaică, este panpsihismul. Tot ce există pe lume are un suflet, nu numai animalele, dar și plantele, pietrele, stropi de apă, etc. Și deoarece respectarea vieții este primul și cel mai important comandament jainist, această credință în panpsihismă dă naștere la numeroase dificultăți. De aceea că trebuie atunci când merge să măture pământul în fața lui, iar după căderea serii îi este interzis să iasă din casă, pentru ca nu cumva să ucidă din nebăgare de seamă vreo vietate cât de mică. Pare paradoxal ca o doctrină care proclamă panpsihismul și respectul absolut al vieții să deprecieze cu totul viața omenească și să considere sinuciderea prin post drept pilda cea mai sublimă. Respectul față de viață, adică față de tot ceea ce există în cele trei regnuri, nu reușește deloc să resanctifice existența umană sau cel puțin să-i acordă o semnificație religioasă. Împărtășind pesimismul și refuzul vieții manifestat încă din Upanishad, Jainismul nu concepe decât o beatitudine spirituală și transcosmică. Într-adevăr, sufletul eliberat de materia karmică se avântă ca o săgeată către cel mai înalt punct al universului. Acolo, într-un empireu, el se reîntâlnește și comunică cu semenii constituind o comunitate pur spirituală, chiar divină. Acest pesimism și spiritualism a. Cosmic amintește de unele școli gnostice și cu importante deosebiri de Sankhya și yoga clasică. Karman joacă un rol hotărător căci el creează materia karmică, un fel de organism psihocorporal care se leagă de suflet și îl obligă să transmigreze. Eliberarea, moksha, se obține prin încetarea oricărui contact cu materia, adică prin respingerea acelui karman deja absorbit și prin oprirea oricărui nou influx karmic. Cum era de așteptat, eliberarea se obține printr-o serie de meditații și concentrări de tip yogic, care încununează o viață de asceză și reculegere. Natural, numai eremiții și eremitele pot spera într-o eliberare, dar calea monastică este deschisă oricărui copil care a împlinit vârsta de 8 ani cu condiția să fie sănătos. Nota 6. Anumite tehnici corespund într-un totul tradiției yoga clasice fixată mai târziu de Patanjali. De exemplu, concentrarea constă în a fixa activitatea psihomentală într-un singur punct. Închei nota. După câțiva ani de studiu, novicele este inițiat de către un maestru și rostăște cele cinci legăminte. Să cruțe orice viață, să spună numai adevărul, să nu posede și să nu câștige nimic, să rămână cast. Cu această ocazie, el primește un bol pentru cerșit, pomană, o măturice cu care se-și drumul în fața sa, o bucată de muselină cu care își acoperă gura când vorbește, probabil pentru a evita înghitirea unor insecte. Vieța rătăcitoare pe care o ducă lugării și călugărițele cu excepția celor patru luni din timpul musonului, o imită într -o toate pe aceea a lui Mahavira. Potrivit tradiției, la moartea lui Mahavira existau în afara unei vaste comunități laice 14.000 de călugări și 36.000 de călugărițe. Cifrele sunt probabil exagerate, dar ceea ce surprinde cel mai mult este marea majoritate a femeilor în sânul adepților, precum și în comunitățile laice, cu atât mai mult cu cât, după unii maestri Jaina, călugărițele nu puteau aștepta eliberarea, pentru că nu le era îngăduit să practice nuditatea monahală. Însă, numărul ridicat al femeilor călugărițe sau laice este atestat începând cu cea mai veche tradiție. Se crede că Mahavira se adresa mai ales semenilor săi, membrilor din aristocrația nobilă și militară. Se poate prezuma că femeile, aparținând acestor medii, găsau în învățătura lui Mahavira, învățătură adâncindu-și rădăcinile în spiritualitatea indiană cea mai arhaică, o cale religioasă care le era refuzată în ortodoxia brahmanică.